اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا وعلمناه من لدن قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا ده سوره كهف اصل مزامین بيان دو مثلو عالم الغيب ي الله او تزہید من الدنیا فا اولا مسلبانی سلور واقعات ذکر شیو او پدویما واقعات در دلائل پدویما, پدویما مسئلات دری دلائل عقلیہ ذکر شیو کہ انسانا الدنیا تو خزمن کا کما او خزت من صاحب الجنہ دنیابستاندا چې واغستلې شي لکه د باغ والانه چې باغ غستلې شي دنیا وخت ها قلیل د دنیا وخت ډیر لگ دی او دريندا چې دنیا تکون وبالا عليك دنیا په طابا نه وبال شي سبب الله سمروړي وخت بتيري اغا سلو ورو واقعو کې یو واقعات موسی او د خضر علیان و عليهم السلام هم وا تشریح او وضاحت په سورته ورشي دي دا دیمه مسالې په وضاحت کو په دې سورته کې چې اغه 15 پیتم آیات من کلاوت کې د سورته كهف 60 نمبر آیات او پدی کې وضاحت دا خضیر علیہ السلام بارکی چھ آیا دین نبی دے که ولیو دویم دادا چھ خضیر علیہ السلام تا خضیر غلوے لکی درین دادا چھ خضیر علیہ السلام دا جوان دے دے که افات چھوے چې کم احاديث د دا تعزیدی داغه مقصد او د علما او د کتابونو حوالی او د قران نه پاغه باندې دلائل حضرت علی صلواۃ و سلام نبی ریک ولیو اصل خبردار اچ دی نبی تیر شې د الله د نبوت ور او پا دیبانی دلیل دا رحمتن تکیره چه اللہ دتا رحمت ورکڑه و رحمت نموراد پیغمبری دا نبوت ده او اللہ ماں ماوردی دا خبره زکرکڑه و دا امام علوسی رحمه اللہ دا قول پیشکڑه و چه وطریقو والقول بنبوته يقطو الطريق على الطغام الذين يجعلون الولي افضل من النبي يردوا په نبوتانه قول اوشي د باغيان او اعتراض ختم شو چوغورا حضره السلام یو ولي دی او موسی عليه السلام پیغمبر دی او پیغمبر وقت د ولي شاګرد جوړ شوی دی نو اولیاء و شان دا انبیاء نو اچد شو على عیاض باللہ نو دی آیاتنا دا مفسرین و د جمهور مفسرین و پنیز باندهی دا خبر را دلتا نا ہم لگے دلے دلے د جمحورو پلیز باندی چیرا دے د الله را بلیزت نبیو نو آغای تیراز ختم شو چیرا ولیسنگ استاز د انبیاء اگردی دو ایمام علوسی پدری سوا او شلم صفا کی پین لسم جوز کے دکر کلی دی دارنگی علامہ ماوردی پدری سوا پینزو پنز 325 سفارا دریم جل کې ذکر کړي 325 سفارا دریم جل دې چې د نبی تیر شویل او رحمتن المراد اتینا وحرحمتا من عندنا رحمتن المراد پیغمبري لګا څنګه چې د آیات کې اهم یقسمون رحمت ربک عادی رحمت درفته تقسمی رحمت المراد ال تنبوت دې وهم حضرت حاضر ولی ویل کیږي حاضر اصل کې حضرت شینوالی تویل کیږي او حضرت عليهم السلام به کوم دې کې کې ناشتو مذبک او اگین غیر چا پیر زيب الله رب العزت په خپل قدرت بانشین کو ل ذکرت حاضر ویل کیږي دا غیر علاوه درې ما خبره چکما ګډېر اختلاف دي د علماو چې حضرت علی السلام ژوندې اوس کمرشوي دي په دیکم دو قول دي د جمهور قول دارین چې حضرت علی السلام اغه وفات شه بعض مليان دا ذکر کړی دي چې حضرت علی السلام لا اوس هم ژوندې او خوازر علیہ السلام او الیاس علیہ السلام د دواړه په کال کې اوزل جمع کیږي پر رمضان کې اخترونو کې او الیاس علیہ السلام هم وای ځنديري په اوچبا نګرزي او خوازر علیہ السلام ځنديري په دریابونو ګرځي د دریابونو په غاړو کینارو باندې اوسيږي او اختر کې او رمضان کې اوځي کیږي بل الصلح مذاکرات کوي دا خبر باز مليان ذکر کړي دا او په دې دلیل سه پېښ کړي دلیل یو حدیث ذکر دی چې علامه سخاوی په مقاصد الحسنہ کې نقل کړي دی اجتماع د هجر او د الیاس و یا هر کال کې کی اوکرتي کیږي دوی کی دواړه کی. او ځکيږي او پښتر کې خصوصا یو ځکيږي او خلکو سر ملوويږي او بیا باندې وه چې حضرت علی السلام چې وی داغه په دیغه ټکه کې اډو کې دی دې کټای غوته کې د جلاس سره ملاوی نه لاس ملاکی دایې کې بدل اډو کې ګور چې ته حاضر نه یې د حضرت علی السلام او خلکو سره ملاوی کی د اختر پوره باني دا حدیث ده بل دای حدیث ته دا تعزیه پیش کئ جناب رسول الله ته صلوات کله وفات شو قدره مورد بانه غیبانه آوازو شو او دنبی علیه السلام د خپل احل و عیال دنبی علیه السلام سرکولا چو معلوماتو شو ویدا سوک دو ویدا خزیر علیه السلام راغلو چاند نلی دو خطازیل راغلو دوان راغلو دین معلومی گی چی جوانده دی دادو دلائل لی بازدقی نا دو دلیلو ندی دین معلومی بل طرف تا چه کم دو جمهورو وینا دا ناغپا دی باندیرا چه خضیر علیہ السلام وفات شوئے او دوی سره دلیل هغه قرآن نصوص دی قرآن و مجید اللہ را بلزت دو عام انسانانو بلکې دو عام حیوانانو چې سا خواندان دي داغی پا بارک اللہ را بلزت فرمائی چی ده هری اوشیده پار ما ده وقت ده مرگ مقرر کړې او اوه وقت شیراشی ده غینا مخی کیگی رستو کیگی نو مرکیگی وفاد کیگی نبی علیه السلام بارکی کافران ویژو ده با مرد شی منگ با تخلاص شو اللہ را بل عزت فرمائل وما جعلنا لرجلی من قبل کلخل دو افا امیت الخالدون نده گرزول ماستانا مخید پارا دهچا همیش گری ده همیش جون ما چاله نده ورکڑه افایم متا فهم الخالدون آیتب مرش به می شوی ده سه شي چرم نشی که ده چه تر وفاد شدوی ده ده شان جوندی گرزی ده همیش گری جون چاہتن ده ورکڑه شوی کل نفس انزای قتل موت هریو نسااو لاشي چې مح مرک سکون کې مک به پیر رازی دانگ د دینا نه چې نور خاص خاص ددې موضوع سره مطلقغ داه الله د ټول بیو دا واده غستې وه کچرې ستاسو په دورې نبوت کې زما آخری نبی را شي ستاسو جون کې زما آخری نبی را شي محمد رسول الله ص الله وسلم نو دا وعده اغسطه و دا تولو انبیاؤنا لا تؤمنون نبیه ولا تنصرون نام نا خامخا تاسو با ایمان روڑیز ما پا آخری نبیو دا غب انداد کوئی تولو انبیاؤ پا دیبان وعده کلی اقرار کلی وی نو کچر خضیر علیہ السلام جونده وی نو دا وعده تی اللہ اغسطه وان راغل بوی نبی علیہ السلام سر لوس بی لوس کلی وی بیعت بے کلی وی ایمان بے پی روڑی وی دا غب نصرت جیمانه نظر اوله پنه بي له سلام او جهاد له نظر اغله انبيات شر دوازي خلاف نه کوي کجونده وي نبي له سلام خالص براتله او جونده نه نو زکه نظر اغله نو خزر له سلام هغه وفات شوي د خزر له سلام او د ټول انبيان الله دا وعده غستیو چې نظر اغله نو پته لګي وفات شويږي بازي کې دې ش راغله نو چې کله راغلی وي نو د اټول صحابه چې د نبی له سلام څمره صحابه داغوی نمونه داوی جهادونه اټول تاریخ ذکر کړي دي او زرګونو لکونو کتابونو کې یو کتاب دا نه ذکر کړي او نه یو مور راول د خوده لشي چې فلان کی جهاد کې حضره عليه السلام د نبی عليه الصلاه والسلام سره په دې جنگ کې دی یا په دې میدان کې او سر حاضر شول دي نو پتہ لگی خضیر علیہ السلام اغا وفاد دے او ہرچی حدیث تازی دے تازیه دے ناغ کمزور روایت دے زعیب روایت دے پاغی احتجاج نکی گی دلیل پاغی ننیولے کی دارنگ اجتماع دارنگی الیاس او الیاسو دے خضیر علیہ السلام پاغی باندے تولو علماؤ دا غیت تربیت کردے ادا امام سخاوی و مقاصد الحسنہ کی علام ابن قیم رحمه اللہ فعل منار المنیف کی شیخ المشایخ شیخ الاسلام علام ابن تیمی رحمه اللہ مختلف کتابونوں کی محمد حوت الدرویش فعصن المطالب کی ملالقاری وموضوعات الكبیر کی طولو پا دیبان رد کرلے چیزا ایلیاس علیہ السلام او دا خضیر علیہ السلام جوندون او داغوی ملاوی دل دا خبر کمزوری دیزوئی پیلی دی. کتے او پلانکی دے کی مالی دل پخپلے ماتی ویلی چیزو خضیر علیہ السلام یم علامہ ابنی تیمیرہ محلہ کتاب رد علی المنتقین کے ذکر کئی و کل کل دا شیطان راشی او دیونیک انسان په شکل راشی او خلکو خلق و توجیز افلانکی ایمان افلانکی نوی علنګ شیطان متصور شوی وی متشکل شوی وی او شیطان لا الله په دې دنیا کې دا قدرت ورکړې ده چې شکلونه بدلای لوکل کل, کل د چا په شکل کې راشي وای ز خیر یمن د خزر الله السلام وفات چه یې خوغا کل کل شیطان د چا په شکل مسلط شي او متشکل شي دو خزر الله صلاتو سلام مبارکی علامه ابن تیمیہ رحمۃ اللہ ذکر کی چکل کلا شیطان متشکل کیږي او ما چکل دا کتاب لکو کتاب و رد علل منطقین نو پدره تین کی واقعه په خشلا هغه واقعه دا وا چې ما درو په خوکه دمشق کې دمشق خار دے بغداد کې هغه کې ما دا کتاب خپل لکو نو یو سره او د هغه دو غرونو په میسکي او داسې څو اولي دل چاغه پرا غړونو تلاسو نه د څو د کړو هغه چي سومره دره واغه بنده کړي وا هغه سړی ځنګل ته چرته تلې او دا غنه تبر پاتې شویو باندې پسر روانو نو قد صدما بین الجبلین و بلغ راس الى راس الجبل غړونو چي سومره فاصله واغه بنده کړي وا او د سر د سر سرسر لګیدو او ماتې وی چې انا حاضر انا نقیب الاولیاء زخ حضیر علیہ السلامی ما زد اولیاء نقیبی ما او اولیاء پا چگه بانی زراره سما او بیائی ما تیوی کتا نمانی نتان سورک شوی ما تیجی تبر ویلا سی اگدتو اللہ زنگلنی قتبر رواستو ما لی راکو او زراروان شم ویعلام ابنی تیمیر رحم او اللہ وی ما چی دا کتاب لیکو نو پا دا غٹین کدا واقعا پیخش شورا او ماته چې کله دا اوه نو مارته چې دا شیطان او شیطان چې د دې نیک انسان په شکل باندې متصور دی او قد يتشکل الشیطانو به او شیطانان چې جن يتشکل به اشکال مختلفات عام مختلفو شکلونو باندې راتلی شي ځان خوځلې شي لذا سیکرو کتاب الرد علی المنتقین 184 صفحه کې علامه ابن تیمیہ رحم الله د ذکر کړی ده ته یا حدیث د اجتماع الیاس او د خزر ده علیهم الصلاه والسلام علامه ابن قیم رحم الله د علامه ابن تیمیہ رحم الله شاگرد دی او منها الاحاديث اللاتی یذكر فیها حاضر وحیاته کلها کزبن ولا یسق فی حدیث واحد دا هغه حدیثو موضوعونه هغه حدیث دي په کمو احادیث کې چې جون د حضرت علی السلام ذکر کیږي چې حضرت علی السلام لا جون دی ده کله ها کذبون دا ټول احادیث دروغ دی د 12 کې چې چا کوم حدیث نقل کړي دا هغه ټول دروغې نقل کړي ولا یا څه فی حدیث واحد او په دې کې یو حدیث سم نشته زان مليانو زني جوړ کړي بیاوئی تپوس اشو و سئلان ابراہیم الحربیان تعمیری حاضر و انہو باقین فقالا من احالا علا غائب لم یا دنه دن تپوس اشو چه حضیر علیہ السلام جوندے دے کنا دے ابراہیم الحربینا او عمر سمر دے ناغوی مالی نه ندے او دا غائب پا بارکی چه سوکس خبر کنن دے انصاب نکن بیاوئی دا خبر دے شیطانان و خلق و ذهنونو تولاندی کلی چه حضیر علیہ السلام جوندے وسئل البخاريان الحذير والالیاس هما احیاء فقال کیف يكون هذا وقد قال لا يقال راس مئه سنه ممن هو اليوم على زهر الارض ويترتى کی دیشی چې الیاس او حذیر علیہ السلام دي ژوند دی وی ذکر نبی علیہ السلام فرمایلی یوم قوا نبی علیہ السلام خپل صحابه سره ناس تو بيدنن السلک على پس ومقدزمکه چې اوس سمره خلق دی دی به یوم ژوند دی او هغه دنبی بي السلام خبر را و چې په مقدس مکه څومره خلکو په یو صدې کې دنه د نوفاصي نور ماشومان چې کېدل هغه پاتې کېدل هغه په سل کال کې دنه په مقدس مکه چې څومره هغه وفات شو نو خزر الله السلام په مخ مکه وک نه نو تدینه مخ کې مرده او کارو به فرض محال مخ کې مرهم نوي نو په دا ټیم کې په مخ مکه به وک بنو په مقدس خام خامخاو او نبی علیہ السلام بھی چی پس مکا سوک پاتی گی اسلکا لپس باغنی بھی دا نبی علیہ السلام نپس خصوار لسوکا لوش تیر شو او تیو لعوسم حضیر علیہ السلام جوندے دے او گردی او آغا دے خلق حاجات پورا کئی خلکو ته پندونا او چتایی چا سره گوڑونا کئی عجیبہ کار دے نو دا امام بخاری وی چی دا چرت انشی کیدلے چې الیاس و حضیر علیہ السلام دے جوندی بھی لیکن نبی علیہ السلام فرمایلی صلی اللہ علیہ وسلم په مقدس مکه په دې موجوده کې سوبنوي وسئلا عن ذالک د دې په اړه کې ډیر ايمان ته پوسیو نو غوی دا, دا آیات دلیل جوړ کړو ما جالنا البشر من قبلک الخلد ما دیو بل رجلن من قبل الخلد ستانه مخ کې ماره چا دا پارا میګری نه د غر زولې تیګنه هغه به همیشه په مقدس مکه ژوند دی وی شیخ الاسلام نے تپوسو شو چي آیا خضر عليه السلام جون دېره کې وفات شوه دي ناقوي کې چې خضر عليه السلام ژوندې وي لوجب عليه ايات النبي صلى الله عليه وسلم وي جاهد بین يديه واجب الا خبر اجراغ له وي د نبي عليه السلام مخته اي جاهد بينهو بين يديه او د نبی عليه السلام سربې ملګرتیا کې جهادونه کړې وي د نبی عليه السلام نبی علم حاصل کړې او ګنده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بدر موقع کې ویلو اللهم انت هلك هازل اساب لم تعبد ابدا الله کدا صاحب او تل کې ختم کین استاب بندگی و سوق په مقدس مکه باندې اونکي بیا وستا بندگی سوقونکي د خزر علیہ السلام ژوندې خو بیا نبی علیہ السلام ویل کدا وفات شي خزر علیہ السلام شت لري هغه د الله بندگی کړي اغه واحد د الله صحیح بندره نا نبی علیہ السلام بیری یو کس بمستار بندگی کولو پاتی نشی بپتہ لگی چی خضیر علیہ السلام وفات چوی دی المنار المنیف لی ابن قیم رحمه اللہ دا کم عبارت چی منگ پیش کو دو امام ابن تیمی رحمه اللہ ندام دا او دو امام بخاری دا خبر دا ٹولا ذکر کردی المنار المنیف کی چیتر او پچتر صفح کې ذکر کردی دا مولا لقاری ذکر کئی موضوعات الكبیر کی اجتماع الحضر و الیاس علیہم صلات و سلام فی المواسی میں کل قال الحافظ الاسقالانی لا يثبت فیه شیعن جمع که دل حضر و دا علیاس علیہم صلات و سلام پا مواسم دا حج گئن ایاخترونو کی حافظ الاسقالانی ذکر کلی لا يثبت فیه شیعن پا دیکھ یو حدیثم دا نبی علیہ السلام نصابت نرے ایم هس شی په دې صحیح نشتره چاه کې د دجوان او د الیاس علی السلام سره جمع کېدل ذکر شوی الموضوعات الکبیر 25 صفحه کې دا عبارت نه خرکړې فتاوی مصریه کې ذکر کړي و الثواب ان الحذر قد مات صحیح خبر اداره چې حضرت علی السلام وفات شوې لینو لو کان موجودا کچره هغه موجود په زمانه د نبی علی السلام کې لآمَنَ بِهِ وَجَاهَدَ مَعَهُ لِو ایمان بے پا نبی علیہ السلام روڑے دا پا ملگر تیا کی بے جہادونو کڑیوے اونی پی ایمان روڑے نیو سر جہاد کڑے دے نو پتہ لگی چگہ وفات شوئے دے فتاوی مصریہ دا عبارت نقل کڑے دے علام ابن کسیر رحمه اللہ ذکر کئی وَالْعَسَخُ عَنَّهُ نَبِيٌّنَ و اي سيخه بردار اچ زه خد الله نبیو دلیل څه دي رحمت او فوجد عبد من عبادنا اتينا رحمتا من عندنا دا رحمتن ټکي په دې دلیل چې دا الله نبيو بیا وې د دینه پسو دغه خبره ذکر کئ چې ده وفات که ک دی نو ده وفات شهره او اغل الله رب الیتمشګری امشګری او دنیا کې نه دور کړی یعنی قیامت پوری وزیخ خامخا جوندیوی البدایہ وننہای دو سو اولنے جلدے دو سوا یو کم اتیعیم او اول جلد کے دعیبارت علام ابن کسیر ذکر کرے البدایہ وننہای دارنگی بیا ذکر کری په دو سو اسی کی وَقَزَامَا زُكِرَ مِنَ حَدِيثِ تَعْزِيَتِ فِيهِ و کانل ها کې موقد روواو په ثنا حدیث فون هر چې نبی د تازییې چې نوبیلی سات دوای کړی و اگر که حاکم په مستدرک کې د دیې روایت کړري لیکن په اسنادو ظفون سند سنت ضائب دی دا خبره کمزورې دا ساقیقتېنیشتهري ال ب دایون ن حات 280صف ده او دارنګ ایمان صحاوی ذکر کئ ومثله معير و عن الحسن البصري قال وكله الیاس بالفیافي والحجر بالبوهری حسن بصری نہ چادا نقل کړی چې الیاس علیہ السلام الله په وچو دشتو باندې مقرکړه پاړې کې ګرځي او حذیر علیہ السلام په دریابونو مقرره دي وقد اوتی الخندف فی دنیا एला सहाते الاولى او تر اولانه ايش پهله پور به دوی جوندي وي او دوی جمعكيي هر کال موسم حج کې جمعكيي بیا ذ ذکر کاين وه هو ضعيف دا روايات چې کومه طريقه سره ذکر دي مرفوعه او غيره کمرفو طريقه سره دي کا غير مرفوع سره دي ټول ضعيف دي په دې باره کې صحيح حديث يوم نشته دي بل لا يثبت منه شيء پا دیکھ یو حدیث و حیث شید نبی علیہ سلام نے ثابت ندی ذکر کری مقاصد الحسنہ کی شیخ محمد ابن عبد الرحمن محمد ابن عبد په پا مقاصد الحسنہ کی چونتی سفرہ سلور دیر شما پاگے کی تفصیل کردے دے چہ دا روایت سو ذکر کوي چې خضیر علیہ السلام جوندے دے او گردی دا اولیاء و پشان اولیاء امدادون که قدبان و غوثان و سر دا خبر غلط ادا او دارنگ سوک چوئی روحونا و روحونا حاضر دي ندام دا کفر خبره ادا لکا ما اگا عبارت پیشکڑه دا هدایت المستفید شرح فتح المجید هدایت المستفید کی لکی منیعت قد ان ارواح المشایح حاضرت منیعت قدا ان ارواح المشایح حاضرت تعلم و یکفر و دا چاچه دا خدوی چی روحونا دا مشایح او ګرې هغه په حالات تو باې نو دا انسان پهې خبره کافر ف کږي ریمان نه پهې خبره باې خلاص شي دا خبرهوه چې حضرلیصلات سلام و فات وفات دی بیا البداو نه کې په منللهزینا زهذهببوي لا نه هو قدمماتته من هم ایمان بخاری وي براول حرببي اوبل حسین ب نیل منناي و شخ قبول فرهجزي اگر کسان چغوی دی باندې قائل دي چې حضرت عليه السلام وفات شوه وي امام بخاری ابو الحسین مناوی شیخ ابو الفرج دا ټول ذکر کړي جدا وفات شه 312 سفر البدایه والنهایه دا مسالې ډیره ضروری دي نو دی وژن په دې باندې وزاحت کوو ان شاء الله تعالی بیا به در شروع کوم نن دا دو مسالې دا بیانو دار المونتقا کې ذکر کړي امام ذہبی دې گویل کړي ثم الذي عليه المحققون ان الحذیره والیاس قد ماتا هغه خبر چې موحد دین د هغه قائل دی هغه دا خبر د خزر علی السلام او الیاس علی السلام د اوبہ فاتیوی دی ولسا فيه حدیثن صحیحن اپه دې کې یو حدیثم صحیح نشتر احتجاج دا دی دی په دې یو حدیثم صحیح نشتره او ولسا پی حدیثن صحیح النص فی حیاته نشتریه پیاوسه یا دیسکی نس عبادت جون د ادوارو کې علم انتقاش پګښتما سفر 24 نفر صفه کې ذکر کړي دارم منهاج الیقین شرح ادب الدنیا ود دین دغه کتاب نوم دی هغه کې ذکر کړي دی او صحیح هو انه نبی و جزم صحیح خبره دارا چې دار الله نبی او علي جماعت د علما دا خبره کړي قال <سؤال> صالبی هو نبی على جمعیل اقوال <سؤال> معمر محجوب الافصاری علام صالبی ذکر کئی دے نبیو طور القولون دا علماء پا دے باندیری بازی ہوئی چیز ستر گنا پوٹو چاہتا بخکار دمنا وانکر حیاته جماعت یو لو جماعت در جن انکار کردے ومنهم البخاری و ابراہیم الحربی و ابن المناوی آغی جماعت کی سرکردہ علماء امام بخاریم انکار کردے در زر جنہ امام ابراہیم الحربیم انکار کردے امام مناویم انکار کردے دغه منحاج الیقین شرح عدب الدنیا والدین ایک سو چوبی سفرہ بیا منحاج سنت النبویہ کې ذکر کئی وَيَا الْوَجْهُ الرَّابِوَن يُقَالَ السَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِقُ الْعُلَمَائِئِن اَنَّ الْحَذِرَ وَعَلْيَاسِ قَد اها الیاس و خضر علیہم السلام وفات شی وی دی اولیس احد من البشر واسطت بین الله و بین خلقہ و رزقہ بازی و الیاس و خضر علیہم السلام واسطی دی رزق الله بندگان دی په واسطه ور کوي پویدا خبر غلط را منہاج السنۃ النبویہ بای سفر اولنے جلد علماء روح المانی ذکر کوي آقا بِرَحْمَةٍ مِنْ من نَأْمِي مَالُومِي گي ول جمهور على انه الوحي والنبوة دا وهب د تراتللا او نبوتو و د الله ور کړو ولیکن وفات شویل او دلالل الموت اقوى من حياته او چکم دلالل د مرگ د دین هغه دی دی ډیر مضبوط دي د هغه دلالونو چکم په باره د حيات د حضرت علي سلام کې راغلي دا مسلوه حضرت علي سلام هغه وفات دی بیا امام غزالی رحمه الله اقول باځه حضر السلام ژوندې علمی لودونیو تور کړشه دي علم عطایو تور کړشه دي او ګرځي په حالات پوئې امام غزالی ذکر کړو قتل صوفین يدعي العلم اللدونی احب الي من قتل 100 کافر داغي مولا داغي پیر قتل کول چې هغه ما سره علم لودونی دي ندا ده سلو کافرونم پده که زیاد سواب ده الفیصل و تفرقا بین الدین و الزندقا ده کتاب نم ده واللسم سفر پده کې اوس دیمه مساله ده مساله تو رجال الغیب بازوی ده سسری دی سنن مخلوقات دی اللہ پیدا کری دی او ده شان گردی په دشتو بیا بانونو که او چکل د مسلمان نا یو انسان نا لار خطاشی سا سخته و مصیبت کرا گیرشی نو اغا رجال الغیب و لزان را رسیده ده امداد کئی او زنو مولیانو دا غیر طریقم خود دلیده چی کلمات بوین سا غیبانه مخلوق دیده اللہ بستا امداد دراشی او تا برا سخت نبار کی او کلبا په ما شموالی که بدام منگا او ردلو و چې چی کلبا سی شید چانو رک شو پیریانو ما ماګانو منگلا روشویا شیخ خپل روشویا شیوا مول خپل روشویا شیرا گئی بیران ما پیریان بیران ما ماغان اولی جوړکړي بیران یریږي کنه چریږي تاسو ته ما ماما ما ما کوي پیره د انسان یریږي اځره پیری نه یریږي او بل نه منډه وي ترې دلی پیره د انسان خو له نشی راتله او چې انسان کړه کلمات وای او په کس نه څه دین وی پیره د تختی نو دی وای پیریان ما ماغان موږ له رخصه وشي راکي ما ماغان ته د رخصه وشي سپته لګي اوي ته هیڅ پته نه لګي دی وای ندار رجال الغيب دي او بیاي شامیه عبارت نقل کړي شامی کې ذکر کړي چې چانسي شي ورخصي نو فلیص حد سباته اقدام ولي یقل يا عمر ابن حمدان لم ترد الياس غالتي لا اخرجت کان ديوان الاولياء او چې جانا سي شهر رخصت نه دو قدمه مخکې لاش عمر ابن حمدان طرف تا او دادی وای اے عمر ابن حمدان اکه تا ماته رخصه شه رانه کو د اولیاء د مجلس او دفتر نه بریزه نوم خارج کم ناغوي رخصه شه باغ ته راواپشي دغه کده الله سبحانه بندګان دی هغه ته ټلیفون وکي هغه وتاه رخصه شه دای کی داله عمر ابن حمدان سره د دباو نه یریږي که تازمار و شه شه را ها پس نکونه زبری دفتر دا نوم لرکم ابا سنگ ولی چی توله دفتر نوم خارجی او ته په دفتر بان مقرر کړی چای خدا اسی قسی نقل کری دی او دا زان لا دا دروغ سخپی نیخا ااسی اقل چې انسان لکسو چکی ناغتا پتا اولگی چی دا دروغ دی لگر دروغ مثال یو مشهور مثال داره چې دا شمس و تمریز بابالا چا کباب نه نپخول وخی نپخ ناغه ډېر مجبورې شونورته ویراشه پلاس کې داسې کباب نیولې وغوخه نیولې و انور راکو شو یو نظر اخته شو په ملتان باندې او د پلاس کې کباب پخ شو وغوخه پخ شو د اوس په نود نه پخیدل دا د انسان اقل مني د پلاس کې کباب پخیدل اور د ایلاس نه د غړو کله جوړ شو او په خپل نه پخیدل ته دا دروغ دي عمر ابن حمدان بارګي چې اگر رخصی شي واپس کړي شرح فقه اکبر کی لکھی دی چکل ادا سی شیطان دا سرتر انسان پر شکل کرا شي او ته زستا امدادی ما غواړه چې زما نه غواړي نو دې ګمانو کې چې ګنه دا خضر علیہ السلام رالی یا الیاس علیہ السلام رالی. نو دا خبره وانما یحتوجبوا احیانا فمن ظن انه من الانس چا دا ګمان کو چې دا انسانو او خضر علیہ السلام دا د جهل نه دا خبر کوي شرح فقه اکبر 185 صفحه کې ذکر کای دارنګ غایۃ الامانی فی رد علی النبہانی دا دې کتاب نوم دی غایۃ الامانی فی رد علی النبہانی آیې کې وای ورجال الغیب هم الجن هم الجن قال الله تبارک وتعالى انه کان رجال من الانس وذنا برجال من الجن رجال الغیب د نړۍ کې چې حضرت علی السلام او الیاس او دخل کو اجتون په رکه رجال الغيب نے مراد پریان دی خو پیریان نچا ګره حاجت رواي نشي کوله انو رخصي شذنه چاته واپس کول شي غايات الاماني سفدا 187 178 سفر اولنه جلد دارنګ بیا په دغه کتاب کې ځای کړی وقضا قالا وكذلك الذين يذكرون رجال الغيب ورؤيتهم انما رأوا الجن وهم رجال وهم رجال غائبون څوک چې مونږ رجان غیب لیدل دي دي چې امداد دخل کو کړي دایې پریان چرته لیدل دي او اجال غیب نور څوک نشته چې کنه حضرت عليهم السلام نور دی واغره خلک امداد کې غایۃ الامانی فی رد ال نبیانی 407 صفحه ذکر کړي بیا حدیث ذکر کړي حدیث څنګه وایي حدیث کړه هغه لږه چې کړه تاسو نشی شی ورکه شي فقولوا یا عباد الله اعینونی اې دا الله بندگانو زمو امداد وکړي چې چا دا کلمات ویل د الله څخه غیبانو بندګان بیا را رسیدلی د امداد به کړی دغه خبره ځوابدارې چې دا یو حدیث ټوکړه دی ذکر کړي دا او هغه حدیث هغه موضوع دی کز به مختلق دی داګه سه اصل نشته حقیقت نشته او پاګه باندې استدلال کول دا احمقانو جاهلانو کار دی دا دوه مسلې ورته وځاهت بلا مسئلہ پدې کې چې کوم غلام ذکر شوی غلام چې حضرت عليه السلام هغه غلام قتل کو لکه او سوره او يم آیات کې وګورئ فان تلقى حتى اذا لقي غلاما فقتله ذوال روان شو حتى اذا لقي غلاما فقتله تر دې pore چې ذوالا مخامک شو یو ځوان سره هغه قتل کو دا غلام سوکو تدنم هيثور در پلار نمی عزیرو در مور نمی صحواو در زوان سڑیو بعض اینا در ماشومو تو ماشوم قتلو لشت دره در ماشوم نو زوانو علاما ما وردی لیکلی دی کان رجلن شعبا در زوان علیکو خضیر علیه سلام در گیری نعونیو سیمله و پسر ولگت را خلاسکللا او قتلیکو او داگی وجه قرآن جگر کرده را چی دید تو آگی باگیو مور و پلار کافران کول کتے غلام لفظ خماشم ته بے لکی نیچے سنگ ماشم تم بے لکی زوان تم بے لکی دائے ذکر کری دی پا غرائب القرآن کی ذکر کری دی لفظ الغلامی تناول الشاب البالغا کما تناول السبیع لفظ دا غلام دا شامل لے شاب بالغ زوان ته بے لکی لیکن سرنچے ماشم تم بے لکی امام راغیب رحم اللہ ذکر کری لسان العرب کیم ذکر کری دی چ غلام من حين يولد الى ان يشيبا د پیدائش تر بډا والی پر د ټونو ته غلام ویل کی معادت الغین جز نمبر 10 کې ذکر کړي مروج الذهب 216 مسافت دیم جلد کې ذکر کړي قال اب قرات چې مراد سبي دم اولو ما يولدونا تر ثار کالو کال پوری داسه بیوی بیا تر 20 کال پورې تو غلام ویل کی مانه بالغ شی دا غنه پسمو ته غلام بیرکی دو حضرت علی السلام چې کوم قصو جلعو ناغه ځوان او دانه چینه هغه ماشوم او سبعې شعر په دې باندې دلیل لے یذل الغلام الخفا عن صحواته ویلوی بیا صعب العنيف المفقلین غلام الخف غلام نمراد ځوان د ځوان سپک دستا او کوماشوم مراد چې نو اس د خپل املا نه جو ورډین داخله استه خلاص پکواله شو سه کمال خوینو شو دارنګي مبسوط کی سرخصی ذکر کړکړي لسم جز دیرشم صفه کې الغلام الذی قتله عالم موسی کان بالغ اغه الک چې موسی علی السلام استاد اغه وجل ناغه عاقل بالغو او دغه ټیم کې بلوغ بلاقل او اخا عاقل علماء ابن کثیر دې ګرکړي نبی علیہ السلام چې کله ليلهۃ المعراج کې لاړې ابراہیم موسی علیہ السلام چې کله د توکتن په جړاش اوه او ته ولې ځاله وه اپ کې لحاظ الغلام ته غلام د وځ نه جالم چې دې زمانه رست او دل الله ربولو د دومره امت پر کړه اکثر جنتيان دي نو دا غږه کې نبی علیہ السلام د سمره عمره نبی علیہ السلام ماشوم ولا حزب نبوت د سلیختو کال نه پس ورکړه کی نغلام دارنچه گینه همیشه ده پارا ماشومتا ہوئی مشکن الاثار دو سو سفر اد او سلورم جلده المعتصر من المختصر ایک سو اسی دویم جلد دارنگی سیر و آلام نبلا علام قرطبی دو سو دس سفر یولسم جلده سنن ابو داود دار قطنی مصنب دعبد الرزاق امان توحاوی دولتا ذکر کړی دی غلام په مانرزوان سر راضی آخري مسله دا مسله په دې سرت کې ذکر شېدا ناغه مسله استطعام او د زیافت دا موزا له صلوات و سلام د خپل استادانو د پار ډوډۍ غوښتلې و لکه دې و او یم آیات د دې صورت کې وګورئ فان تلقا حتى اذا تيا اهل قريه استطعم اهلها دا دوار بیا را وانشو تر دې پوره چې کلهانل آی اکلی والا اوتا استطعم اهلا ډوډې غختل دا غي دو سيدن کنا فابو ان یزيفهما ناغه انکار وکړ یوری دعای ان قزا ويمند په دې یو دیوار قریب و چرغ ورزيدلې ناغه برابر کوس دوباره جوکو قال الله شيطان لتخسد عليه اجرا لو یلی موسی علیہ السلام کستا خوه تابا اغسته په دې باندې ساجر پیسټکی بلی په اغسته د زمون درس چې شورو لري بعض لا پدیم نه دی پوې چې درس د کمز نه شروع لري بعضی اصول بیان کړي دا اصول ندي پروس کال موږ پیندل له سپاره ویلې وې آپیندل له سپاتې شوی دا اخیری پیندل د سورته كهف نه شپاله سم سپارا له اوسه ماکمات نداغ آشپارا سمسی پاری آیات دی اول اول کی او صورت کهب ترجمہ ختم شوی دا دا بیان دے مسائل و اختلافی و شورو دے پکے آغا دا مسائل دا دا استطعام او زیافت او د ملی پا کورکی خوراک ورکولیش انسان کنشی ورکولی جمیش پی خیراتونا سلویختی کلی دی پدیکی او حدیث دوی پیش کئی او د سنن ابی داود بانی حوالہ ورکی و النبي عليه الصلاه والسلام دمړي د کور وروډي خړللی دا او پاغي باندې یو حديث ذکر کای د عاصم ابن قليب په حديث کې دا سي چرم نشتلې چې نبی عليه الصلاه والسلام دمړي د کور علاوه وروډي خړللی لا ولیکن بين سترين په هاشيې کې نقطه کې امرا ته هي ته امراۃ المیت هي زمير ته لاندې لیکلي اے المیت ہی. چدا مړی کور علاوه نبی علیہ السلام ته دعوت ورکو اور نبی علیہ السلام هغه وډه خړلیدا نو په حدیث کې ندی اعلان دی نقطه کې او تفسیر لیکل دي علاوه ان کې د حدیث چې سمره سندونه دي سمره احادیث چې دا سمره کتب د احادیث چې دا حدیث نقل کړي او تاسو وګورئ په هغه کې د دې څه تفسیر استطعام او زیافت دا, دا, دا یو شی دی چې په اعتبار د اصل باندې یو فرق پیتبار دو معتی سر ری او دو سره دی ری دو ورکون کی طرف نه دا زیافت وی او سو کی چو غاری دا طرف نه استطعام وی طلب د طعام اغد ملمر وی اختون کی طرف نوی او زیافت چی کمینو کور برا طرف نوی علامہ رو خلمانی ذکر کئی چی دلتا که استطعام موسیٰ و خضیر علیہ السلام پور خاص کو و ضيافه اهل پر رزق الانا الاستطامه وظفه السائل والضيافه وظفه المسؤول الاستطام دا وظفه د سائل وی هغه در چانه توام او غاړي او زیافت دا وظفه د مسؤول وی چانه چ غوختل شي غرفم دي ته قازکه ولي فيد المقيم القادم الى منزله مقيم راشي او مسافر خپل کور دراو له غور لوري ورکی روح المعاني اشباح و نظائر هم جلد کی علامہ سیوطی پر اشباح النظائر کی لکھی دی پدینم باندې درې کتابونه دی یو پنهو کې اشباح النظائر بل فقہ کې بل مفردات القران کې دل طرف فقہ او د فروع په باره کې چې کم ده اږي کې ذکر کړي د فروع او د مفردات په باره کې او مل فرق بین الاستتام و ضیافت چا ته پوس کړي چې ضیافت او د استتام په باره کې د اوله پرې دا ذکر بیرتیان وی د مړی پا کور که زیافت نا روا ده استطعام پا خیر ده ملما استیابه دوی نو که عام خیرات کوره نه نه نا زیافت و استطعام یو شی او صرف که دین اسبت والی چیره دا مڑی طرف زیافت وی او د خالون کی طرف نا غیر نصبی استطعام وی دا دلیل لی بیرتیان و بیزای ده خیر استطعام ناروا دی ضیافت ناروا دے استطعام خیر دے جائز دے صدقه جائز را دا, دا غلط خبر را استطعام او ضیافت دا یو شری خو سره فرق په اعتبار د موتی موتالحو په نسبانه په اعتبار سره دی ناغرف الاول مل فرق بین الاستطعام و ضیافت و الجواب الاول ان الاستطعام وظیفه السائلین استطعام دا وظفه د سائل له او ضیافت وظیفه المسئولین او ضیافت دا وظفه د مسئولان لأن العرف یقتضی بذلك دا عرفم دغه تقاضا زکه فیذ المقیم القادم الى منزلہ مقیم راشی مسافر پر کور تراولی تو امر ورکی دغه وجدا چې موسی علیہ السلام او خضر علیہ السلام په استتام ته ذکر کړي او د اهل عیال دغه کلی برکه ایو ضعیفهم ذکر کړي اشباء والنظائر 132 سفرا دریم جلد فتاوِ علمگیری کی ذکر کی قَالَا بَعْضُ النَّاسِ وَعَنْ يَتَّخِذَتُ عَامًا لِلْفُقَرَائِكَانَ حَسَنَامًا بازو داویلی جی کچرتا کی کور کوروالات دوڑی تیارے کی فقرانو تن خیر دے نفانا قولو حاض لا اجوزو دا ناجیز دی ناروادی او پدیبان جردیور علماء و کتابونو داغی حوالی ذکر کو گیا حالنگیریو اللہ و باہو اتخاذ و زیافت اند سلاست ایامن دا زیافت تر دریور رضو پوری ناروادی دا مڑی پا کور کی یو سرے دا اغمل کی یو کو جره زما په پس درم وو کئ سلوختيو کئ عالمګری ذکر کئ الوصیه باطلۃ د دې سړی یا وصیت باطل لے پلار مړکی ما وسانډه حلال کئ په درم باندې پاول اور زاپس خو حلال کئ پس سلوختئ کئ دا حلال کئ دا وصیت باطل لے اپځی باندې عمل نکی پچنمه صفاو لنی جل کئ ذکر کئ یا یو کرو اتخاذ الزیافت فی ایام المصیبت ولی انها ایام تاسفن ناروا دید میل مستی آور کول پا ایامو دا مصیبت او د غم کې زکا دا ورد دا افسوسونو دی او د فریاد د غم دی. او په پاک جوړه جوڑا کی دیگونا پخی گلنگی گی او پلوگانی پخی گی. دا خبر علمگیری دری سوا نحم اصفکی او دریم جل کی. اگر بیا سنور باید یک رہو اتخاذ و زیافت سلاست ایامین و اکلوها زیافت کول دمړي پکور کې دریو ورځو پورې دغه خوراک مکروه دي ولي لأنها ایام الشرور لسورین دا خود مصیبت رزي دا خطر رزي خو نه دي ته په کې ځای وبله روړې کې ایام الشرور لسورین بزا ضیا 81 صفه کې ذکر کړي شامی ذکر کړي یو کو یکرهو اتخاذ الزیافت من اهل المیت للانحصار لأنها شرع فی السرور لا فی الشرور و مه د دا میمستیا ورکول د مړو په کور کې او زکا چې دا ورځ د دا میلمستیا ورکول په خوشالو ککیوي او هر چې دا هم بړی شوی د نه په مړ کېڅوک د می مستیا چاله نه وررکي و داتون مستق به تون او دا یو نروواېبد دی چې خلکو جات کړی رئ په پلار نکپی ک ساډه علال کا خپ اووررضبانې یا درېې خیرتونونه کوي او بیا پهی بانې عبدله دو جدید ابن عبدالله رضی اللہ تعالیٰ تا رویت ذکر کرده کننا نعدل اجتماع الى احل المیتی و سنعه من النیاحتی دا صحابی رسول ذکر کئی چې منگ با دا ملی پا کور که خوراک دا سه حرام گانو لکه چې پا ملی بانه جڑا کول حرام گانل آغا بانه چه سنگ جڑا و چه قوال نا روا دی دا, دا, دا, دا رنگ خیرات کول نا روا دی بزاز یکیم ذکر کردی دی چدا مکروح دے و یک رہو اتخاذ و طعامی فی الیوم الاول و سالسے این و بعد الاسبوعی این مکروح دے خوراک ورکل طعام ورکل پاولو رسکی پا درمو رسکی پس دا ابتینام دارنگی بیا پو سلویختی و قدیز کولو قاریان را جمع کولو پا غیبانی بیا خیرات کولو یو خاص و رضبانی دان آرواد شامی آتا سوا ایو سلویختم صفحہ کی دکر کرکی آٹھ سو دي فتح القدیر کے ذکر کے باب و شہید و یک رو اتخاذ و من الطعام من اہل المیتی لانہو شرعہ فی سروری لا فی, لا فی شروری وحی بیدتن مستقبہ مکروح دے طعام ورکول دے مڈی پکور کے ذکر دا طعام ورکول دے خوشالو کر دے پا غمونو کے سوک چالے ڈوڑے گانے نکے وحی بیدتن مستقبہ دے مڈی کور والا بنے کے کنور والا کئی خیر دے فتح القدیر یو سر دوسلخته سفره دویم جل دی طرریقی محمد یا داره کتاب نو قال قالل قورته بیالیې معله هل میې اوس اماول مبی د هم کللو ظال کمم انفعلل جاهلییتې د مړی په کور کې ډوړی ورکول داغوی سره شپې روله ټول د جاهدیت رس دی دا ر د طرحم دپارهمونږ زیافت کوو دا د نبی علیہ السلام طریقہ ندا دو سو پچپن صفحہ کی طریقہ محمدیہ کی ذکر فریدی بیا ذکر کئی وقت یک رہو تو عامل المیتی متخذت لعجل المیتی مکروہ د آگا خوراک کول چکم دو مڑی دو پارا د مړی دو وجن کم خیرات شوی وی پاولانے ارز بانے او پا دو جمع پشپا بانے پا سلوی فی الیوم الاول اول جمعہ تی اول اربعین اول اعیادی کپاولا و رزویار جمعی پشپا باندیوی یا پا سلوی یا په کلیزا و اخترو کیوی دا ټول ناروازی دی ملی پسی داخی راتونا تعینی کول یو سلیویشتم صفرہ صلورم جلد ایک سو اکی صفرہ صلورم جلد طریق محمدیہ فتاوی تارتارخانیہ کی ذکر کردی قالا کسیر من المتاخرین من علمائنا یک رہو اجتماعین دا صاحب المیتی دیرو علماء دا ذکر کردی دی د مری فقور کې جمع کېدل داغه سر شپتی رول اولته کې خوراکونو ته دی راکېدل د مکروه کار و حرام دی 182 183 سفر ادم جلد نو صحیح خبردارا چې سره پاغ مغبره کې جنازه ته حاضر شي چې جنازه اوسلا نو بیا دی خپل کار روان شي د مړی کوراره په خپل مسروپیاتو کې عام وصول شي او ال تکي ډيرا لا گول دامنګ چې کم د درې ور زده پره پابندي سره بیا بیا خلک رنجان د شريعت نه خلاف کار دي او ناروا کار دي بس جنازه کې کم کسان ازير شغل بیا راتل نشته هغه د نو مصيبتا دغه جوړ شوې درې ور زده پره سارو ماخام ازيري کې او چا تر موس بدراغستې وي نو چې لوی کلی وي پای کې اب تکي خامخا یو مړکیږي نو یو نه توسګاري د درې ور زده درې شپه اثر لګيای نه بل ب غزیدلې اوغ نه ی ګار لب مړ شوي نو شوی. لیو یو کس او دو ک سا پهې ګرانه ګرانی ک او غ هم خااضې نه نوګار ک بیا چې یو حاضې خ یته ټینو او تدار دیم ګړی او کلی د ګی سن پوره کې شریعت دیر آسان دی من ګران کلی ځانته پ خپله راندې دي او شریت دا چې ملی پسې ډیرر چغې مو مجړی دمونګ نه نه جااړی ک شریت داویل کمبریو کچ یو میاشت بهته جاړه کې چا به تړی. ک شریعت دا ویلې چې کمره یو کچو درش پہ بجاره شو ګيره بګه کړه به شریعت د تې تسلیو کا مجالا مجالا کا شریعت دا وی چې ترپ جنازه او کې بزہ خپل کار کا مړي والا پرې خپل بچو سره وکینی خپل ځان له بل څو چې خپل به تسلی راشي خلکو په ګړه بڑا باندې بیاو کوي او بیاو کوي بیاو کوي او بیاو کوي دمر استلې کې جما غریب اې دا سه هی خو دا ناروا د شریعت نه خلاف کارونه دی صرف جنازه کې حاضیر شوي دا غي نه بیا مزه او د مړي لپاره اوله او روزبانې خیرات د جمعې شپې د کلیل دا انیشتري امام احمد ابن حنبل نبیان چا اعتراض کوو نبی رسول الله چې اس نو لي علي جعفر طعامه طعام چې تیار کړي ویلو نو هغه وي نو رسول الله تعالی خدای ویلو چې تاسو ور ته تیار کړي اگر خلکو له تیار کړي دا سهوله تیار کړي نبی له سلام د ترزیه د جعفر رضی الله تعالی هغه رقم راغله آیا په خپل وفات شوی دی نبی له سلام کور تراله وی جعفر اهل عیال تاسو ډوډۍ تیار کړي بیا په مبړی کې څوک ډوډۍ وکي نو دا غمړی کور والا او بیا دا ترونا ما ماغان د ترونو دا ترونا د ما ماغان ما ماغان د ټوله قبيله نا نا صرف د مبړی تر دې هغه ورارل ډوډۍ وکي ورار دې هغه ترل ډوډۍ وکي نو دا بہتر کار دے دا نیچگینی طول قبیلہ دا مڑی با آغوا بیا قدی کی شریکی گی نو جنازین شریک جنازین بیا خوری او بیا نجمکی دل دا د سنت تاری قوا اووی وینها کلو انسان احلوانی الحضوری لمثل لحاظا او شبهی من لطمی الخدودی و نشر شعوری و شقل جیوبی و استماع هر چال اداوہ جب دیدہ په لازم دي چک پل اہل و عیال لدی خوراکن نمنا کی اداس زیت ادتللو نمنا کی چاہے که خلق مخون اٹکی مختشو کئی گریوانو نشلی آغا طعام نمنا کی چکم پدر عمرو دا پارا پکھیگی حد تذکرہ فی احوال الموتا والآخرا حد تذکرہ فی احوال الموتا والآخرا ایک سو ستر سفرہ شرحن وزدائی و آخری کوو کمه دې استدلال کوي او بیا د نه پس دا اختلافی مسائل ختمي یو بل مسله د اوګدا علم غيب هغه ان شاء الله تعالی بیارستو چیرو بل صورت کې شرح النقيه کې ذکر کړی دي یو روایت دي عن عاصم بن قليب عن ابي عن رجل من الانصاري قالا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه فرات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القبر يوسل حافرا او سيو من قبل قبل الراسي قبل الراسي ونبي عليه السلام میولدو منګي جنازه کی تلو نبی عليه السلام میولدو چې لقبر سره خوا کې ولاړو قبر کڼستن کی تهویل چې د قبر د اقصر طرف نه کولاو کا شرح النقایا 133 صفحه کې دا حدیث ذکر کړي په دې کې را طعام څخه ذکر شتا نه همدغه د آسیاب نکوله بروايته مشکات کې ذکر کړي 544 صفاره 544 دین جلد کې انعاسم ابن کليبن عنبيه عن رجل من الانصاريين فلم را جاء استقبله داعي و امراته هر کله چې نبي عليه السلام د جنازې نه راو پښو مخامخ شو نبی عليه السلام سرا داعي استاذه د دا يوي خزي د خزي د دو هي زمير رالی لې او د هي زمير مرجينه د لکه کوي امرات الميته دا سرنشته اجاوا صحابیو نبی علیہ السلام لاله اغا دعوت لو نحنم او مونږ هم د نبی علیہ السلام سره شریک وو او جئ اب طعامي او طعام راوړل شو نبی علیہ السلام چې خوړو لاسي چت کلب اوغه حدیث دی دا مشکات تیرا حدیث نقل کړي نو حواله ور په ابو داوود باندې دا روایت نقل کړي ابو داوود روااله 117 صفه وګوره 117 صفه دويم جلد کې اګه حدیث نقل کل کل باغی کښتا دا د مړی څیکر پاکستان نا باب فی اجتناب الشبهاتین باد په اړه اجتناب د شبهاتو کې شبهاتو نه ځان بچا او فیه فاستقبلہ الداعی و امراتن ابو داود کی امراتی هی د سره نشته دین امراتل میت رقم دینراله فاستقبلہ الداعی و امراتن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا یو استاد د خځه طرف نه را لې چې د الله رسول تعالی ما ډوړې کړې دا او راشدې تاثیر ش پدې کې رسر سر زمیر نشته نه ابو داود بن یواله د ابو داود کې زمیر نشته خبره ختمه شوه دوې و نه نه د مولې ډوړې نبی علیہ السلام خبرې الایاز بالله جامع المسانید د امام ابو حنیفه رحم الله کې ذکر کړي باب الغصب د غصب باب کې کړي ابو حنیفه عن عاصم بن قलेبل جرمي عن أبي بردتا عن ببرته عن أبي موسى عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم زار قوما من الأنصار نبی عليه الصلاه والسلام د انصار د قومه قال لا له فذبحوا نبی شاة النبي عليه السلام لګړ علالکلہ د دې مډی ستاس کې راشتہ چې د مډی کور علاولا ډوي کړي ونا جامع المساني پین صاحب سفرت د دې جلد کې د حديث نقلله درد عاصم ابن کولیب پرواید باندی دارنگی آن ابی حنیفت غیر انو قارا سانع رجل من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعا ویسیو سرید نبی علیہ السلام در د روڑی کرو و نبی علیہ السلام دپارا پدیکم د سرنا دخزی ذکر نشتا دی نپکی در مڑی جامع والمسانی چین سفر دویم جلدے چین سات سفر دارنگ مسند دار ابی حنیفت رحمه اللہ کی ابو حنیفه عن عاصم عن ابي بردته ان النبي صلى الله عليه وسلم زار قوما من الانصار النبي عليه الصلاه والسلام د انصار د قومه ته لاله في ديارهم فذبحوا له شاتن فذبحوا له شاتا اغوی و لغد على لكلا وصنعوا له منه طعاما ا دله دغه دل ن طعام اوغه تیار کلا دیک دمغلی ذکر استاننا مسند ابو حنیفه دو سو تیره صفحه ده حدیث نقل کرده دارنگی کتاب الاسار د امام ابو اسفر رحمه اللہ عن ابی حنیفتا عن عاصم ابن کلیبن عن ابی بردتا عن ابی موسیٰ عن النبی صلیم زار قومان فضبهو له شاتا نبی علیہ السلام ده قوم فاتلاله آغوی ور لگڑا علا لکلالا فاتخل لقمت من اللحم في فمیهی نبی علیہ السلام یون وڑی دن نکل خلیتا چی جوول تیری نبی علی السلام ته پوسو کډاو غړ چړتاه اذا الله رسول زمنګه گاونډیان عمرانیول داسې ملاله کړل نبی علی السلام غوخ نته رید یوه ورایلتی تیرې دلنه داسې مولي کړی دی په موږ چې تا بیا چې هغه راشلل په پیسې ورکو خووس موږ فلحال ضرورت پر دې باندې روانې چې کله خبر شي به په پیسې ورکو پر دې غړ ویزالاله کورستو به په پیسې ورکو دا غصب دی نبی علی صلواۃ و سلام نه تیرې په کې د مړی څخه تذکرہ شتنه عم دغد عاصم ابن کولی روایت دی کتاب الاثار د امام ابو یوسف رحم الله 127 صفحه کې دا روایت ذکر کړه ده دا کتاب الاثار د امام محمد رحمه الله ګره امام ابو حنیفه رحم الله سره شاګردان چي دی دوی ز حنفیه ما ز صاحب المسلک ما تمسلک والا نه تبع ولا حرام کړي تو د امام ابو حنیفه رحمه الله مقلد ځان توای او بیا د مړو په خردوبای لګیږي کتاب الاسار کی امام محمد رحم اولادی قال اخبرنا احمد قال اخبرنا ابو حنیفان عاصم ابن کولیوینا نا رجل من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قالا سنع رجل من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آمن ودعاہو فقاما نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقمنا ماہو سنع رجل جو صریب تا دوڑے کردیا دے نبی علیہ السلام دے صحابونا ملی سے تذکر اپا کنیش 326 سفره کتاب الاثار د امام محمد 326 صفه امام طحاوی ذکر کوي عن عاصم ابن کلیب عن ابي عن رجل قال حسبتهم من الانصار انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازهن فلقيه رسول امراته امراته دې کې ضمیر شته خو د ميت څخه ذکر پکې نشته لویر السلام امراله مونګمرالو ودړې تکیناستو د میت تذکرنش دید تو حاوی تین سو باون صفح کده حدیث نقل کرده عاصم ابن کلیب سنن الکبرہ کې آئے کے ذکر کی اخبرن ابو بکر ابن حارس عن عاصم ابن کلیب عن ابیه عن رجل من مزینتا قال صنعت امرات من المسلمین من قریش لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آمن یوی دوړی قریشو نا دوڑے کڑواد نبی علیہ السلام دپارا فدعت ہوا صحابہو نبی نے صلی اللہ والسلام میں رواہ تو دغمل گری فقال فذهب بی نو دی بیا روایت من نور اوجد روایت ذکر کړي او دی کی د مریسه تذکرہ دی کی مشتری 97 صفاح پغم جد اسننل کبرا دغه روایت ذکر کړه اسننل کبرا 97 صفاح پغم جلد کې دارنګ دی عاصم ابن کلیم روایت نیلل اوتار ذکر کړي عن عاصم ابن ان عن رجل من الانصار اخبره کالا خرج ماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما فلمار جا استقبل حدا امراتین نبی علیہ السلام سرمونگ جنازی لتلیو نبی علیہ السلام سلام تیوز استاوے دیوزنانہ طرف نرالے ویتالم توعام تیار کررے نبی علیہ السلام لالے مونگو سرلالو بیا واقع ذکر کئی نین الاوتار چتی صفہ دا او پینزم جلدے شپک دیر شم صفہ مشکل الاسار کی ذکر کئی غن عاصم ابن کلیب ابي ان رجل قال <سؤال> عاصبه رجل من الانصاری انه کانا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت فلقیه رسول امرأت من قریش نبی علیہ السلام تیو استاذ دیو خضید قریش راوی چی دوڑیمی درکلی د الله رسول په دیکیم دی ملی سا ذکرنش ترے ایک سو بتی سفاد مشکل الاسار دارنگی اقود الجواہر آغے کم دغه سند دے عن عاصم ابن کولیب الجرمیعن بی برد تنیابی موسا نبی مصلح شریعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار قوم من الانصاری فی دارهم فزبهو له شاتا فسنعو له منها طعاما نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگد علالق لداغین طعام ولی تیار کو دی ملی سے ذکر پکشتا نا اقود الجواہر یو کم پنزوستم او پنزوستم اصفادا اونچاس او عن جابرن ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہو مرو بی امرأتن لارل تیر شوپا یو خضب باندی فضبحت لهم شاعتن آئی ولگڑ علالکو اللہ واتخضت لهم طعامن عوضیل طعام تیار کو نبی صلی سلام علیہ دیکم د دیکھم دے ملی سے مستدرک د حاکم تین سو پینٹی صفح کے ذکر کلی دی بل کتاب شرح عین العلم نبی علیہ السلام مر رو مر را تیر شو سرد صحابونا بی امراتین فزبحت لهم شاعتا آزدنانوار لگڑ علالق لد ملی سا تذکر دیکیم نشتا دو سو پین ساف صفر شرح عین الالم دانو اقود الجواهر کی ذکر کئی اقود الجواهر کی پندزوستم و صفقی عن آسم ابن کولیبن در روایت دا محمد ابن حسن جنازی لنبی علیہ السلام تلو او دایو امراتین د یو خزي استاد راهل نبي عليه صلوات والسلام ته ډوډۍ میکړه نتایج الافکار پایک عناصم ابن خليل الجرمي انا بي برتانا بي مصان النبي وسلم کانا في ضيافه انصاريين نبي عليه صلوات والسلام د انصاري صحابي ډوډۍ لته ليو هغه وته ډوډۍ نیز ذکره واخه پخکړه نتایج الافکار 335 صفرا پایک د مليشه تذکرہ نشته دی وای نه دا یو امرا دا یو رجولینا دا یو انصارینا دا یو شو امرا نه امراتی هي شو امراتی هي نه شو امراۃ المیت شو سمرا د خېټه د پارا سمرا ترامیم په حدیث کې اوګړل او دیوم الله سره محکی تدبیق د احادیثو داسې نه نبی علیه الصلاۃ والسلام روان دی اصل زی دعوت لا چې دعوت نه روان دی پلار کې جنازه په خشوا جنازې له نبی علیه الصلاۃ والسلام لاړې او د دغ کور وعلى صحابی چې دین اغم چرتا جنازه کی سار شوه د نبی عليه السلام نه گډ وړ شوه جنازه چې اوش نبی عليه السلام انتظار کوي سوق نشته نبی عليه السلام دوا پسې اراده کوله نفا لقيت د دا داعي امراتن دا صحابي کور وعلى استاذ راولې کو چې د الله رسول زما خاون رازي تاسو دل تر رازي ډوډیلا خبره دغه مطلبو تا سينو چې مل ملال شتله کمل ما یوځه کې ایثار وی چر اف کور مالک راضي کور نسال جاوراش چې هغه چر د تری یا براشی تاسو کې نهي او دا سره ډوډۍ راوډي دی نبی له سلام د مړي پکی جنازه په کیسه راغلی توردان الباب راغلی دا دانه چې مړ شه ده اوداغه نه پس خیرات شوی ده او نبی له سلام د صحابه سره تل یاغي ډوډۍ تنهسته شومې خورلې نه نبی له سلام بل ډوډۍ ور د مړي په کور کې دریو روز په ورلوګه اغه کې ضیافت ور کول خلق او تاخيرات کول دا حرام دي د شریعت نه خلاف دي لکه څنګه چې پم وړي باندې چغه وهل حرام دي او د شریعت نه خلاف دي دا احادیث او دا سر اختلافي مسائل بل مسله دا پدې کې حاضر او انتیازات امتیازات د دې صورت امتیازات د دې صورت دار کبرت کلمتن دا په بل صورت کې نشټره دا ترطب ترتوب الحمد الحمدلله و دې باندې د کتاب او دغه د صفات الترطم درم لعلک باخو انفسک قبل صورت کې دا سنشته رې سلورم انهم فتاتن امنو بربهم دا صاحب کا فزانو چې په خپل ربانی ایمان وروړو دا سه الفاظ په بل صورت کې نشته رې یین زم مراتب الهدایت ربط القلب بادشاہ مخدود رزل اغت دعوت ور کول د هېچ چا لحاظ دین کې نه کول شپغم انابت او اخا اغه مراتب کم دي انابت هدايت استقامت او ربط القلب دا سرور مراتب دی اول انابت راشي انابت انسان کې دین طرف ته ميلان راشي بیا او تعالی هدايت کی هدايت نه پخ استقامت په دین باندې په دین هميشه پاتې کدل او عبد القلب پزلبا نے پڑھای لګی دل سپگم اعتزال من سنن الانبیاء د بی دینونو جدا کیدل اداد انبیاء او سنتو امام مالک رحمہ الله چکلبا بیتل آ... مسجد نبوی کی را خبره نه چلی دل ناغه تبم نراتو او چکلہ پلاس کی اختیار را لې او اوس ما اختیار چلیږي د نبی السلام سنت طریقې جاری کول شم نو هغه ته بیا را لې چکل د وزیر زويده او هغه را له په سب کې ځان لځه او صدره خورګي دا زماره په بل څوک نکینی هغه شوړتا اوازو که پولیس راشه ورదేశي شابهي لاسونه او ته اوتاله او سریه جیل ته بوته ډېر منته نو وزیرم کوله دا شفارشيان راتلوي نه د نبي رسول <سؤال> سلام خلاف ولي کړی وي تر هغه پورې چې دلته کې موزله نه راتلم چې ماده الله قانون نو شاري کوله د نبی د اسلام سنت طریقې مې نشي جاری کولې نو د وژنا د اعتزال دا د سنتونو د انبيانو نه لیکي امام مالک رحمه الله نه راته مسجد نبي ته هم نه راته او سو کال بلکې 25 کال تقریبا لګي چاغنه حاضر د ویزه کزما لاس کې طاقت نشته زمون کر نه منو کما او شیخ ولي الله تکم چمګ سوای د اغنه لیکلې د اغنه زکړې دي دارنګ د نور اساسه ذی کرامونه خدا خصوصی د اغه درس او د معاشره په کم تر باندیوکو دا ویل دی کې د شیخ المشایخ علامه محمد طاهر نور الله مرقده او هغه په اخر عمر کې جنل او زدا خیال کومه چې نه ز پرد منکرات کیې کیوازه زما حصو ملګره نشته داسه معتزان یوازه خکاری و هم انتیاز دار بنا المساجد علالمشاهره دین من ديني من غلب على دينه او قبرونو باندې جمعتون جوړول دا د غير کارو اچھا کړو غلبو على امرهم چې په خپل دین کې اغه زیاتې کړو اغه داسې کړو اتم فلاۃ معرفهم چې کله یو خبره کې فایده آئے کې بحث مکووا من حسن اسلام المرء ترک مال یاعنه ښهستا اخلاق د انسان داری هغه خبره پرېځې کوم ګټه نه لَا لا تقولننا عَدَبُ ادو دا به بل صورتت کې نیشتهري لسم اوږو دوخت تی دومره خوب درېسه نهه کاله دا چېرته کې په بل صورت کې دا ن زیکر شوي یو لسم لهوغ او سماې ولا د په دیبانې دا تفرې دو لسم لا مبد د لالهکرماتې د الله کاماتو د الله د قماتو بدلوون کې سوک نیشتري دیر لسم اس بیر نفسه کماللهنا د داسې خلکو ملګر کیا کې کی کلکشه سوار لسم تضید مننت دنیا بیوجین سلاسا او دریو تی قوبانې د دنیا پ کوالی پ لسم واقع د موساابق د دا خاضیرسلام داسې طرقیبانې قرآ بل صورت نه لذ کار کي شپارسم آداب او تعلیم د معلم او د متعلمم په مییس کې تغیر په میس ک اداب د بل صورت داسې نی. ولسم علم ظاهر چې کمه کله کلم موافق د باطین سره نه وي علم ظاهر چې د باطین سره موافق نه نیدا زندقت ده بلکې علم ظاهر شریعت او طریقت دا یو شری ها کله د علوم او تکوینی او تشریعي او دغه ظاهر چې ده نه دیو بلنا سې حکمت د پارس وختي مخالف کېده چې موسی علی السلام او د خضر علی السلام په خپل میس کې ظاهر يرد قتل لو شو داو شو داو شو اتلسم واقعه ذوالقرنین تو قران په بل صورت کې ذوالقرنین واقعنه ذکر شوی دا مين امتیاز د دې صورت دی دے نلسم نسبه الغیب الی نفسه یا الله رب الذ ذ دی بنسبت سره خپل ځان تکړه بل څوک نه کوي کې او په دی باندې سرور شرم لوکان الباهر و مداد الی کلمات ربی پدے کے لوکان الباہرودا آیات په بل صورت کی نشترے یہ وشتم تقرار د لفظ د آحد د دواحد پنل لسم آیات کی پا لسم آیات کی پا دو اشتم آیات کی انیس دس باویس چبیس بتیس اٹھتیس بیالیس پدې ټولو آیاتونو کې احد او واحد او یو دی الله یو دی الله یو دی الله واحد احد دی د امتیاز ددی دې صورت دی د ارنګې په دې صورت کې کلمه توحیدو 38 آیات کې 25 آیات کې 42 آیات کې 110 آیات کې داوود دا دی صورت امتیازات او مشکلات سره په ځېمانه ځنن ذکر شو اقول <سؤال> قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المؤمنین ربانا الحمد لله رب العالمین گرانو محترم اوریدونکو دو بلانا عبد صاحب د ضروری مسایلو د کتاب قرآن داکې سرټ چې په ځای ماجه سوګند کې 29 8 2008 کې شहीर د جید منوی دو پته یاستایې اشاعه د توې د سنت کې سرټ اینڈ سیریز مارکل دکان نمبر 23 عبدالرحمن کلازا نزدی مینچوک جنگیر آراد سوابی پروپرائیٹر انوارشیر توحیدی موبائل نمبر 0308